Kapitola 12. A v tom, když se na tisíce lidu sešlo, takže jedni druhé velmi tlačili, počal mluvit i k učedonníkům svým. Nejpředněji se varujte od klasu farizeů, kterýž je z pokryctví. Neboť nic není skrytého, což by nemělo být zjeveno, aniž je co tajného, jež to by nemělo být zjedino. Protože to, co jste pravili ve má, bude na světle slyšáno. A co jste v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude na střechách. Pravím vám, přátelům svým, nestrachujte se těch, kteří tělo zabíjejí a potom nemají, co by více učinili. Ale ukážiť vám, koho se máte bátí. Bojte se toho, kterýž když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Taliž nebývá pět vrabečků prodáváno za dva peníze? A jeden z nich není v zapomenutí před Bohem. Nýbrži vlasové hlavy vaší všichni v počtu jsou. protože nebojte se, mnohoť vy vrabečku převyšujete. Pravím pak vám, každý, kdož bykoliv vyznal nepřed před lidmi, i syn člověka vyznaje před anděli božími. Kdož by mne pak zapřel před lidmi, zapříň bude před anděli božími. A každý, kdo dí slovo proti synu člověka, bude mu odpuštěno. Ale tomu, kdož by se duchu svatému rouhal, nebudeť odpuštěno. Když pak vás voditi budou do škol a k a k mocným, nepečujte a ne, co byste odpovízali, ne, co byste mluvili. Duch svatý zajistě naučí vás tu hodinu, co byste měli mluvit. Řekl jemu jeden ze zástupů, mistře, Hrdci bratru mému, ať rozdělí se mnou dědictví. A on řekl jemu, člověče, kdo mne ustanovil soucím, a čem nad vámi. I řekl jim, jste a vystříhejte se od lakomství, neboť ne v rozhojení statku něčího život jeho záleží. Pověděl pak jim podobenství, Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo. I přemýšloval sám soběřka, co učiním nebo nemám, kde bych zhromáždil úrody své. I řekl, toto zbožím sto doli své a větších nastavím, a tu zhromáždím všechny své úrody i zboží svá. A dím duši své. Duše, máš mnoho statků složeného za mnohá léta. Odpočívej, je, spí, mě dobrou vůli. I řekl jemu Bůh, o blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, a to, což připravil, čí bude, tak jest, kdož sobě poklady zhromažďuje a není v Bohu bohatý. Řekl pak učedníkům svým, protož pravím vám, nebuďte pečliví o život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se odívali. Život více jest nežli pokrm i tělo nežli oděv. Patřte na havrany, že dnes jí ani nežnou a nemají špižírny, ani a avšak Bůh živí je. Čím větší vážnosti jste vy než ptactvo. A kdož pak z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden? Poněvadž tedy nemůžete sto to býti, což nejmenšího jest, proč se o jiné věci staráte? Patřte na kvítí, která krostou, nedělají ani předou. Pravím pak vám, že ani šalamoun ve vší slávě své nebyl tak hodin jako jedno z těchto. A poněvadž trávu, kteráž dnes na jest a zítra do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá, čím více vás o malé víry. I vy nehledejtež toho, co byste jedli, nebo co byste pili, aniž o to roztržité mysli buďte, nebo těch všech věcí národové světa tohoto hledají. Otec pak váš ví, že těch věcí potřebujete, ale raději hledejte království Božího a tyto všechny věci budou vám přidány. Neboj se o maličké stáce neboj se zalíbilo oci vašemu dátí vám království. Prodávejte statky své a dávejte almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž nevětšejí, poklad, kterýž nehine v nebesích, kdež zloděj dojítí nemůže, ani mol nekazí. Nebo kdež je poklad váš, tuť bude i srdce vaše. Buďtež bedra vaše přepásáná a svíce hořící, a vy podobní lidem očekávajícím pána svého, až by se vrátil ze svatby, aby hned, až by přišel a potloukal, otevřel jemu. Blaze služebníkům těm, kteréž přijde pán, nalezl by a oni bydlí. Amen pravím vám že přepáše se a vsadí je za stůl a chodě bude jim sloužit. A přišel lid by v druhé bdění a pak lid by v třetí bdění přišel a tak je nalezl, blahoslavení jsou ti služebníci. Toto pak vězte, že byt věděl hospodář, kterou by hodinu měl zloděj přijít, děl by zajisté a nedal by podkopatí domu svého. Protož i vy buďte hotovi, nebo v kterou hodinu nenadějete se, syn člověka přijde. I řekl jemu Petr, pane, nám-li pravíš toto podobenství, čili všechněm? Idí pán, kdo je stvěrný šafář a opatrný, jehož by ustanovil pán na čele dí svou, aby jim včas dával vyměřený pokrm. Blahoslavený služebník, ten, kteréhož, když by přišel pán jeho, nalezne, an tak činí. Pravdě pravím vám, že nadevším statkem svým ustanoví jej. Pak, by řekl služebníkem v srdci svém, prodlévá přijíti, pán můj, i počal by býti služebníky a děvky a jísti a píti i opíjeti se, přijdeť pán služebníka toho v den, který se nenaděje a v hodinu, kterou už neví. I oddělí jej a díl jeho položí s nevěrnými. Služebník pak ten, kterýž by znal vůli pána svého a nebyl hotov a nečinil podle vůle jeho, byt bude velmi. Ale kterýž neznal a činil hodné věci trestání, být bude méně. Každému pak, komuž je mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno, A komuť mnoho poručili, více požádají od něho. Oheň přišel jsem pustit na zemi. A co chci, jestliže již hoří. Ale křtem mám křtěn býti a která jsem soužen, dokud se nevykoná. Což se domníváte, že bych přišel pokoj uvést na zemi, nikoli, pravím vám, ale rozdělení. Nebo již od této chvíle bude jich pět v jednom domě rozděleno, tři proti dvěma a dva proti třem. Bude rozdělen otec proti synu a syn proti otci. máte proti dceři a dcera proti mateři. svégruše proti nevěstě své a nevěsta proti svégruši své. Pravil také i zástupům. Když vydáte oblak a schází od západu hned pravíte, příval jde a tak bývá. A když odpoledne vítr je říkáte, bude horko a bývá. Pokryt si způsob zemění nebe umíte soudit. A kteráč pak tohoto času nesoudíte? Ano, proč i sami od sebe nesoudíte, což spravedlivého? Když pak jde s protivníkem svým kvrchnosti, na cestě přičín se o to, abys byl zproštěn od něho, aby snad netáhl tebe k souci a souce, dal by tebe byřici a byřic vsadil by tě do žaláře. Pravím tobě, nevídeš tu, dokud bys i toho posledního haléře nenavrátil.